It's summer microfon este preotul Valeriu care va anunță, iubiți ascultători, deschiderea programului I-123 adus din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Textul lecțiunii noastre de astăzi ne aduce în fața Evangheliei după Ioan, capitolul 10, din care vom avea pentru început versetul 8. Vom citi în curând acest verset, urmat de explicațiile care l-acompaniază, numai înainte însă de a citi o poezie intitulată N-am îndreptarea vieții. N-am îndreptarea vieții până la ultimul popas. Nimeni din noi nu-și știe care cel din urmă ceas. N-am înfăptuirea gândului frumos și sfânt. N-am să pui cu domnul fericituț ți legământ. N-am sfintei datorie de părinți. Lacrimile nesfârșite sunt amare și fierbinți. Nu-ți mai amânam păcarea ta cu soțul despărțit, nu știi cât de grabnic vine neașteptatul tău sfârșit? N-amâna să asculti cuvântul, n-amâna să mergi la frați, nu amâna să-ți vezi de suflet, amânând spre iad te abați. Moartea nimănui nu-i lasă nici o clipă, nici un pas, tot ce l rămas de acum poate fi pe veci rămas. Iubiți ascultători, mulțumim Domnului Dumnezeu că în bunătatea sa cea mare, tuturor acelora care suntem încă în viață și putem asculta cuvântului, ne-a mai dat o clipă de răgaz. Este un mare har, este o mare bucurie, o dovadă a dragostei lui față de sufletele noastre, dându-ne încă o șansă să-l alegem pe el. Să fim înțelepți, iubiți ascultători, să ne iubim sufletele noastre îndeajuns de mult, încât să nu lăsăm să treacă și această ocazie când el ne vorbește și ne îndeamnă să venim la el ci toți aceia care nu l-au primit încă pe el ca mântuitor, care nu l-au primit ca pe păstor al vieților, care nu l-au primit devenind astfel copii ai lui Dumnezeu prin nașterea din nou, să ne grăbim și să-L primim. Iar ceilalți care prin harul lui Dumnezeu și prin bunătatea lui am fost chemați deja până acum și am devenit copii ai lui, dar n-am trăit neapărat după îndemnul lui, ci înșelați de glasul străine a mai mers și pe căile noastre sau pe căile altor oameni, să ne grăbim de acum și să-l primim din nou ca pe stăpân și domn al vieții noastre, să-l rugăm să ne ascute urechile mai bine să deslușim glasul lui și în felul acesta să mergem numai după el. Mulțumim, Doamne Tată ceres, pentru un nou prilej pe care ne-l dai să ne întoarcem la Tine din toată inima și ne dovedești prin aceasta încă o dată dragostea Ta nețărmurită față de noi. Binecuvintează, te rugăm ascultarea mesajului acestea care ne stă în față, cu un duh de trezire din partea noastră, umple-ne inimire cu recunoștință față de Tine și ajută-ne să Te primim așa cum îți place Ție, spre slava Ta și bucuria noastră veșnică. Amin. să-ți pascum poletata adu să pe calvar și totuși pentru tine ia poate din zadar La la poate vară tău fi dus. Iubiți ascultători, ne de Cuvântul lui Dumnezeu, vom citi așa cum am făgăduit versetul 8 din Evanghelia după Matei, capitolul 10, unde Domnul Isus vorbește despre Păstorul și Oile, relația dintre El și Oile sale. Spune în versetul 8 următoarele. Toți cei ce au venit înainte de mine sunt hoți și tâlhari, dar oile n-au ascultat de ei. Multe sunt învățăturile care se desprind din acest sfânt cuvânt al Domnului Isus. Una dintre aceste învățături arată că legea, cu tot ce ține de ea, nu dădea păcătosului viață, ci doar îl jefuia de pace și de bucurie, văzând că nu o poate împlini. O altă învățătură arată că toți cei care s-au dat drept Mesia vrând să stăpânească peste făpturile lui Dumnezeu s-au dovedit a fi hoți și tâlhari căutând numai lâna, carnea și laptele oilor, așa cum se arată despre toți păstorii falși în capitolul 34 din cartea lui Ezechiel. Noi luăm de aici partea duhovnicească și anume, cel care a fost înaintea Domnului Sus într-o inimă toți cei care au fost înaintea lui în inimă erau hoți și tâlhari, fie că este vorba de păcat, de lume și duhul ei, fie că este vorba despre învățături străine de cuvântul scris al lui Dumnezeu. Toți au furat și au nimicit valorile lui Dumnezeu din om, au furat curăția, pacea, buna credință, adevărul, cinstea, fericirea și viața. Omul era nenorocit, sărac, orb și gol. Căci toți acești hoți și tâlhari l-au făcut să ajungă așa, după cum se arată în Apocalipsa 3. Când însă a venit samariteanul milostiv Domnul Isus, i-a uns rănile, i-a dat o haină albă și l-a luat din drumul Tîlharilor punându-l la adăpost. Ferice de sufletul care a primit pe Domnul Isus ca mântuitor, căci el nu mai este la bunul plac al hoților și Tîlharilor. Ferice de cei ce locuiesc în casa Domnului, scrie la psalmul 84, că cei sunt feriți de hoți și tâlhari. În afara casei Domnului, mișună tâlharii și hoții, mișună fiarele sălbatice. Casa Domnului este numai una singură, casa zidită din pietre vii, adică toți adevărații credincioși ai lui Hristos, toți cei născuți din nou prin credința în jertfa Fiului lui Dumnezeu. Toți cei ce au venit înainte de mine, spune Domnul Isus sunt hoți și tâlhari, dar oile n-au ascultat de ei. Oile n-ascultă de hoți și tâlhari. Cine ascultă de ei nu este oaie din turma lui Hristos. Nu toți cei care se dau drept păstori sunt păstori, ci numai cei care duc oile pe pășunile verzi ale adevărului ceresc, cei care înalță felul de a fi al Domnului Isus. Restul sunt hoți și tâlhari, toți aceia care nu-și conduc oile pe pășunile cuvântului curat al lui Dumnezeu, ci fac filozofii, fac secte religioase, aceștia nu sunt păstori ai lui Isus, ci aceștia sunt hoți și tâlhari. Nu toate gândurile care ne vin, nici toate învățăturile pe care le auzim, nici toate căile care ni se propun, nici toate plăcerile care bat în poarta vieții noastre dau fericirea, ci numai ceea ce vine din Hristos, din felul lui de-a fi. Numai aceea este adevărul dătător de viață și fericire. Restul sunt hoți și tâlhari. Tot ceea ce este în afara cuvântului scris al lui Dumnezeu, tot ceea ce duce la dezbinarea trupului lui Hristos, tot ceea ce nu lucrează din plin la unirea tuturor copiilor lui Dumnezeu, toate acestea fac parte din hoți și tâlhari. Să ne încredem soarta în mâna Domnului Isus, păstorul cel bun, și vom fi feriți de orice primejde din lăuntru și din afară. La versetul nou Domnul Isus spune, Eu sunt ușa. Dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit, va intra și va ieși și va găsi pășune.” Ca să ajute pe ascultătorii săi, Domnul Iisus le vorbea în pilde și asemănări și astfel adevărul spus să fie înțeles. De data aceasta el se aseamănă cu ușa. Eu sunt ușa. Ușa, așa cum s-a spus în meditația la versetul 1, este cel din tâi lucru cu care ai de-a face la o casă în care vrei să intri. Ușa este și ceea ce apără o casă în care vrei să intri. Și tot cu ușa avem a face când am ieșit din casă. Domnul Isus este ușa de intrare în împărăția lui Dumnezeu. Nimeni nu vine la tatăl decât prin mine, spune la Ioan 14, cu 6. Cine are pe fiul are și pe tatăl. De ce? Pentru că nu poți să ai legătură cu tatăl până n-ai venit la Domnul Isus. În Ioan 1, versetul 12, ni se arată că numai cei care au primit pe Domnul Isus au dreptul să devină copii ai Lui Dumnezeu. Păcatele trebuie înlăturate, șterse și acest lucru îl face numai sângele Domnului Isus. Și după ce a venit cineva la Domnul Isus, tot el rămâne adăpostul și siguranța celui credincios. A rămâne în el, iată lucrul de căpetenie pentru a trăi o viață nouă. Eu sunt ușa. Deci Domnul Isus este ușa, nu adunarea. Cea mai curată adunare creștină posibilă pe care ne-am putea o închipui nu este ușa de intrare în cer. Ea este un loc binecuvântat. Domnul este în mijlocul ei dacă se păstrează neamestecată cu lumea. Cuvântul lui este neacinstit, prețuit, crezut și urmat. Laude și mulțumiri și cereri se ridică de acolo după voia lui Dumnezeu. Sufletele se zidesc și se luminează. Legătura sfântă a dragostei frățești sporește spre binele tuturora. Viața este întărită. Raze de lumină pornesc de acolo până departe. și care vin acolo au ce asculta și sunt îndemnați să se întoarcă la Dumnezeu. Atâtea lacrimi și suspine sunt ușurate prin lucrarea ce se face acolo în adunare. Totuși, cu toate acestea, să știm bine, nu adunarea este ușa, și Domnul Isus. Lucrul acesta să fie bine stabilit. Nicio biserică, nicio adunare, nimeni și nimic nu poate spune că este ușa în afară de Domnul Isus. La El, la Domnul Isus, sunt chemați cei necredincioși, și pe urmele Lui sunt îndemnați să meargă tot mai aproape cei credincioși. Orice chemare, care nu se face la Domnul Isus. Orice chemare care se face la o învățătură, la o doctrină, la o adunare, la o biserică, este chemare din partea hoților și atâlharilor. Domnul Isus însuși, singurul este care este ușa oilor, pentru că El singur este Cel care a plătit pentru noi prețul depărtării noastre de Dumnezeu. El este singurul prin care putem intra înapoi în fericirea veșnică din care am ieșit prin neghiobia păcatului pe care l-am săvârșit în Eden. Adunarea, Biserică și-are, negreșit, rostul ei mare, dar nu ea și niciodată nu poate să ia locul Domnului Isus. El singur este și rămâne ușa de intrare în legătură cu Tatăl și în viața nouă în cer, căci nu este sub cer, niciun alt nume, dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți, cum se arată la faptele Apostolilor 4. În mai multe cântări și rugăciuni, înălțate mamei Domnului Isus, este arătată ca fiind ușa Dumnezeieștei Lumini. Domnul Iisus însă ne arată aici, eu, așa spune Domnul Iisus, eu sunt ușa, dacă între cineva prin mine, va fi mântuit. Cât despre aceia care merg la mama Domnului Iisuse ceară mântuire, vor auzi din glasul ei ceea ce este spus în Evanghelia după Ioan, la capitolul 2, mergeți la el și faceți tot ce vă va spune el. În capitolul 2 pe care l-am amintit din Evanghelia după Ioan, ne aducem aminte că Domnul Isus, împreună cu ucenicii lui și cu mama sa, participau la o nuntă din cana din Galileea. La un moment dat, oamenii au rămas în pană de vin și au venit la mama Domnului Isus rugându-o pe ea să mijlocească în numele lor la fiul ei să i scoată din încurcătura aceasta. Când mama Domnului Isus a dus la el și a încercat să mijlocească la Domnul Isus pentru oameni, el i-a spus, femeie, ce am eu a face cu tine? Nu mi-a venit încă ceasul. Mama Domnului Isus s-a întors înapoi la oameni și le-a spus, oameni buni, nu stă de vorbă cu mine, mergeți voi direct la el. Și atunci mama Domnului Isus a dat o poruncă mare de care trebuie toți să ascultăm și în special cei care se numesc ortodocri. Ei trebuie să-i ia aminte pentru că ei sunt creștini după dreptar. A spus mama Domnului Isus așa, să faceți tot ce vă va spune El. De aici se vede limpede că mama Domnului Isus și-a declinat și își declină orice responsabilitate în problema mântuirii omului și i o pune toată și nemijlocit pe umerii fiului său, spunând să faceți tot ce vă va spune El Domnul Iisus. Nu se poate numi ortodox și nu-și merită numele de ortodox. Creștinul care nu face tot ce spune Fiul Maicii Domnului, Domnul Isus Hristos. Să fie limpede lucrul acesta și cât se poate de înțeles. Domnul Isus se prezintă aici. Eu sunt ușa. Dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit. Însemnătatea acestui cuvânt este închipui de mare. Dacă pătrunzi mai adânc înțelesul lui, Găsești că are o greutate foarte mare. Sunt oameni care caută să se apropie de Dumnezeu. Ei se silesc în adevăr ca prin ceea ce fac ei să devină plăcuți lui Dumnezeu. Unii se duc la călugărie, alții fac călătorii la locurile zise sfinte, alții dau milostenii, alții postesc și fac mătănii, alții sunt bisericoși împlinind anumite lucruri cum ar fi spovedania și împărtășania. Trudă zadarnică. Ei fac toate aceste lucruri necunoscând ceea ce a făcut Domnul Isus pentru ei. Dacă ar fi cunoscut cuvântul lui Dumnezeu și, îndeosebi, jertfa Domnului Isus, ar ști că fără vărsare de sânge nu există iertare. Plata păcatului este moartea, deci nimic altceva nu dă la o parte păcatele decât numai sângele Domnului Isus. A socoti că prin ceea ce face omul sau prin ce suferă el pe pământ, se apropie de Dumnezeu, înseamnă a nu ști nici ce este păcatul înaintea lui Dumnezeu, nici ce a rânduit el ca preț de răscumpărare. Oameni buni, haide să folosim mintea că de-aia ne-a dat-o Dumnezeu. Să ne gândim așa, pe românește și, uite, la nivelul cel mai simplu. Dacă ar fi existat posibilitatea ca să intrăm în cer, să intrăm în casa veșnică a lui Dumnezeu prin vreo străduință pe care o putem face noi, dacă exista posibilitatea ca prin vreo atitudine, vreo practică omenească să intrăm în cer, ar mai fi trimis Dumnezeu pe Fiul Său Isus Hristos aici pe pământ să îndure câte a îndurat? Nu vrem noi să înțelegem odată pentru totdeauna că nu se poate să intrăm în cer decât prin moartea Domnului Isus? Căci dacă s-ar fi putut, nu și-ar fi trimis Dumnezeu cu plăcere fiului aici pe pământ și ca și cum n-ar fi avut ceva mai bun de făcut decât să și vadă murind pe crucea Golgotei. Să înțelegem oameni buni, dacă vrem. Dacă nu vrem, nu o să înțelegem. Dar dacă suntem cinstiți cu noi înșine și folosim judecata, nu ne trebuie să avem nu știu ce școală. N-avem nevoie nici măcar să știm carte. Avem mintea destul de... Limpede și Dumnezeu ne-a ajutat să înțelegem atât de mult, ne-a făcut mintea să priceapă acest adevăr, că dacă s-ar fi putut, ca prin canoanele noastre prin călătorii sfinte, prin spovedanii, prin împărtășănii, prin fapte de bine, prin a te culca pe un pat de cuie, prin a merge pe cărbunea prin prin mai știu câte, dacă s-ar fi putut ca preveuna de aceste căi să fi mântuit și scăpați de păcate, trebuie să înțelegem că dacă era posibil, Dumnezeu n-ar mai fi suferit atât cât a suferit trimițându-L pe Domnul Isus aici pe pământ. Dovadă limpede însă clară și de și posibil să înțelegem fiecare din noi Faptul că Dumnezeu a trimis pe Domnul Isus și a plătit atât de mult, dovedește fără niciun dor și poate că nu există altă posibilitate de a intra în veșnicie decât numai și numai, dar numai prin moartea Domnului Isus Hristos. Vrem noi să înțelegem? Numai o minte care nu vrea să primească adevărul va spune că nu înțelege și va căuta în îndărătnicia ei, mânată de satan, să încerce totuși pe alte căi să intre în cer lucrul zadarnic. E ca și cum te-ai strădui să oprești apariția soarelui pe cer pentru că așa vrei tu. Dar cine poate să facă așa ceva? Tot pământul, dacă s-ar uni împotriva soarelui, ar putea să-i facă ceva? Nici de cum. Pentru că, în definitiv, pământul este dependent de soare. Ce ar putea să facă omul împotriva lui Dumnezeu când omul este atât de dependent de Dumnezeu? Iată de ce Domnul Isus vine și ne spune aici tare. Eu sunt ușa. Nimeni nu poate să ajungă mântuit decât dacă intră cineva prin mine. Numai el, Domnul Isus, este ușa. Oamenii care își zic creștini au pus însă în locul Domnului Isus altceva. Au pus biserica, înțelegând pentru aceasta clădirea în care se adună oamenii pentru slujbele religioase. Iată încă una din marile abateri ale celor ce nu cunosc pe Dumnezeu și cuvântul său. De când este omul pe pământ, mereu a fost pornit să-și facă din cele văzute lucruri la care să se închine. Omul însuși pune cărămidă peste cărămidă și tot ce trebuie la o casă pentru că ca apoi să se închine singur la lucru făcut de mâinile lui. Omul vede cât de mare este această batere abia atunci când se întoarce la Dumnezeu și ascultă de cuvântul său atunci nu numai că nu mai face ce a făcut altădată, dar chiar se cutremură când vede pe alții făcând ce a făcut El în timpul cât era în neștiință și în întuneric. Domnul Isus este ușa de intrare într-o nouă legătură de viață cu Dumnezeu prin credință. Cu El, cu Domnul Isus trebuie să ai a face. Lui trebuie să te predai ca să-L ai ca mântuitor și domn. Mântuirea o primim numai așa cum arată Sfânta Scriptură, Noul Testament, adică prin credința în Domnul Iisus, în jertfa lui răscumpărătoare, nu altfel. Prin el ajungem la nașterea din nou, la firea, la natura Dumnezească, așa cum sunt fapturile cerești spre folosul lucrării sale. Cine intră prin ușa Hristos este mântuit acum, nu numai acum, ci și în viitor. Lucrul acesta trebuie să-l știm foarte bine. Eu sunt ușa, dacă intră cineva prin mine va fi mântuit, va intra și va ieși și va găsi pășune. Trei lucruri sunt făgăduite celui ce vine prin credința la Domnul Iisus, care este ușa, și anume, va fi mântuit, va intra și va ieși, iar al treilea, va găsi pășune. Va fi mântuit. A fi mântuit înseamnă a avea păcatele iertate, a fi scos de sub puterea păcatului și a morții și a moșteni locul unde nu intră nimic păcătos. Toate acestea datorită numai și numai jertfei Domnului Hristos. A doua promisiune va intra și va ieși. Acest lucru intră în legătură cu păstorul și cu oile. O legătură neînchipui de scumpă, care se face tot mai strânsă și mai prețuită și fără de care credinciosul nu poate trăi. Cine intră pe ușa Hristos are mersul luminii, numai înainte. Acest mers este o continuă intrare și ieșire. Intră într-o nouă stare mai înaltă decât cea din care iese, înaintând ca lumina din treaptă în treaptă, din slavă în slavă. Iar a treia promisiune făcută celui care vine la Domnul Isus este, va găsi pășune. Cel care a intrat în Hristos în felul lui de a fi, va ieși totdeauna din sine, se va dezbrăca mereu de felul său vechi, va omorâne, curma toate pornirile firești și astfel va găsi pășune, pășunea adevărului duhovnicesc. Aici va avea hrană din belșug, căci fiind mereu în stare nouă duhovnicească, înțelege limpede Duhul Cuvântului lui Dumnezeu sub călăuzirea Duhului Adevărului. El, împreună cu toți ceilalți credincioși, stăruiesc în cele arătate în Sfânta Carte spre bucuria Mântuitorului și spre propășirea lucrării Lui. Se pune întrebarea, cum sunt eu și cum ești tu față de cele citite? Am intrat noi prin ușa Hristos? Avem noi o creștere duhovnicească normală? Iată un subiect de cercetare. În versetul 10, Domnul Iisus spune Hoțul nu vine decât să fure, să -și junghe și să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Vorbim mai întâi despre hoț. Hoțul nu vine într-o casă decât să fure valori. El nu-și pune viața în primejde pentru lucruri ieftine sau fără preț. Așa stau lucrurile și duhovnicește. Este vorba aici despre oile lui Hristos, adică despre oamenii care prin intrarea pe ușa Hristos au fost născuți din nou și au primit o viață nouă de natură dumnezeiască, deosebită de viața pământului cu rânduielile lui. Această viață este valoarea cea mare, singura valoare pe care o urmărește diavolul în urmașul lui Hristos. El, diavolul, are căile, mijloacele și oamenii lui de care se folosește ca să fure ceea ce este valoare în om. Cine este deci hoțul? Un singur răspuns. Tot ceea ce fură viața cea nouă adusă de Domnul Iisus în omul credincios sau în adunarea credincioșilor este hoț. Firea cea veche este un hoț. Păcatul sub toate formele lui este un hoț. Învățăturile străine de cuvântul scris al adevărului lui Dumnezeu sunt hoți Învățătorii străini de Duhul lui Hristos sunt hoți Duhul de partidă este un mare hoț Lumea cu felul ei de a fi este un hoț Lucrurile de jos care se așează în inimă înaintea lucrurilor de sus, înaintea lucrurilor cerești, sunt hoți Prietenii în afara trupului lui Hristos sunt hoți Frații mei, copiii lui Dumnezeu, să fim cu mare băgare de seamă la hoți. Hoțul nu se arată pe față că-i hoț, ci se îmbracă în hainele cele mai frumoase și folosește vorbele cele mai dulci ca să poată să-ți fure viața cea nouă, după chipul și asemânarea lui Dumnezeu, să-ți fure pâinea adevărului lui Dumnezeu, care îți păstrează viața primită prin credința în jertfea Mântuitorului. Numai viața cea din Dumnezeu, care aduce felul de a fi al lui Dumnezeu, merită numele de viață. Aceasta trebuie să crească, să se desăvârșească, să fie din belșug, ca să poată birui în luptele care vin și să poate aduce roada cea plăcută a Duhului Sfânt. Lucrul acesta este foarte serios, de aceea trebuie să ne cercetăm adânc și să nu trecem mai departe până nu avem de plină lumină asupra lui. Iubiți ascultători, am vorbit până acum, în mod figurativ, despre hoții care vor să ne înstrăineze de Hristos. În încheierea programului I123, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, vom asculta o poezie care ne vorbește despre o altă categorie de hoți, și, în speță, despre ușa pe care pătrund ei în inimile noastre, și anume Omul Vechi. Să dăm, deci, Ascultare acestei poezii Din ce se hrănește omul cel nou Să nu aștepți să vezi putere sfântă în viața în care eu și mine mai trăiesc, unde iubire numai pentru sine, dar ca să sufere sau ca să moară se feresc. Așa după cum nu aștepți să vezi rodire de la un greu ce nu l-ai semănat, să nu aștepți nici roada vieții de sfințire unde viața veche nu ai îngropat. Zorește de cidă-o îngrabă morții prin pironirea Euului pe cruce și vei găsi comori nebănuite numai atunci când tu le-ai socotit pierdute, căci viața în care euul, și firea lui cea veche n-au fost înjunghiate și puse în mormânt, sămânța învierii nu va avea de unde să încolțească dacă nu-i mortul în pământ. Să știi, orice durere și amaruri înghițite nu sunt decât putoarea ființei tale vechi. E mortul îmbălsămat cel cel strângi cu drag la piept în loc să-l lași acolo în groapa lui de veci. Căci firea ta cea veche și eu tău cel vechi sunt cuiului pe pelea pe care vechiul șarpe, când se mai dragă lumea, atunci el își atârnă produsului ce împarte miros și iz de moarte. Și vrei să știi concret cei eu și fire veche? E timpul tău cel liber pe care îl cheltuiești cu lucruri nelegate de cer și de Isus. Sunt banii tăi cei dai pentru plăceri lumești și este de asemenea și ceea ce nu faci pentru nevoia celor din juruți și din lume, e tot ce faci sau nu faci, pe care Dumnezeu ști bine că n-ar pune în semn cu sfântui nume. Să nu uiți, deci, că vine în inocente haine, ba chiar îți va apare că e binevenit, dar întrebarea nu e... Cum este în aparență, ci carei i obărșia de unde a sosit. Iată, deci, cheia vieții și a fericirii tale. Viața nouă crește din moartea celeilalte. Grăbește, deci, de îngrașă pământul vieții noi, dând voia ta cea dârză, mereu, mereu la moarte. Amin. Nu poți. să? păstrezi în tine două stări, două stări. Cei fățari nici nu-și pot ține capul sus când Domnul vine peste zor. Să de domnul.